Doncs seguim en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell a l'hora del peix fregit i a continuació ens doncs, parlarem d'una activitat que té lloc aquesta tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell aquesta xerrada, aquesta conferència al voltant d'aquest doncs, cicle del de 7 a les 7 xerrada sobre ciència i economia i avui doncs tindrà lloc una xerrada al voltant de les xarxes de, te de telefonia mòbil, les tecnologies que transformen el món i serà càrrec de José Antonio Morán, professor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 Intentar difondre una a la importància de les xarxes de telefonia mòbil eh, des de la seva creació i l'impacte social sobretot que estan tenint. No solament el que han tingut fins ara a, entre la comunicació amb les persones, o sigui, fins ara la telefonia el que ha permès és millorar la comunicació amb les persones, mm -hmm. però a partir d'ara amb l'aparició la del 5G entrarem en una nova etapa amb el qual començarem a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 i realment canviarem la forma en què estem treballant ara. Uh -huh. Aquests factors, moltes vegades, eh, o aquests elements que, que porta la, la tecnologia, en ocasions, des dels de, ulls doncs, de les persones, es veuen com una, amb una certa doncs, eh, no sé com por, no? podíem dir, a vegades, perquè dius, ostres, que al final estarem supercontrolats. Eh,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 se una idea de deè és això de les xarxes de telefonia mòbil que és el que hi ha una mica darrere i les oportunitats que, que sortiran al futur amb la qual cosa. La idea és que sigui una xerrada oberta a tothom i que l'al altura la mateixa i al final de la mateixa, doncs, eh, qui tingui preguntes, les pugui les pugui formular i mirarem de contestar-les.